Victor Papilian partea a treia Domnule profesor, când într-o sală de disecție se află 40 de cadavre sub ciocurile devorante ale bisturiilor și penselor, cine își pune vreo întrebare în legătură cu identitatea lor? Cu pasă că această femeie de pildă a fost măturătoare de stradă sau a spălat vasele într-o cantină? Pe mine, student în primul semestru al anului întâi, mă interesează deocamdată traseul nervului sciatic, raporturile vene sau fene sau planurile pectoralilor pe care le desenesc cu grijă în caietul de alături pătat cu grăsime. îi pasă că inima acestui bărbat a iubit, a urât, s-a zbătut în spaime ori s-a potignit în neliniște. Singurul lucru important sunt vasele coronariene, nodulii lui caiet și flac, rețeaua lui porchince. Studentul care lucrează cu iubita lui la aceeași masă nu se va surprinde niciodată contemplându-i în șaroni și nu-și va aduce aminte de botler. El introduce sonda canelată de-a lungul uretrei, palpează, incizează, degajează țesuturi adipoase și prepară o glandă cu o totală detașare, ca și cum toate acestea nu au nimic în comun cu obiectul viu al adorației lui, care îl ajută din partea cealaltă, trăgând cu amândouă mâinile de ecartoarele farabef, rostind în șoaptă ceea ce trebuie întipărit în memorie. Cadavrul nu are identitate, e un bloc de materie abandonată, al cărui chip contează doar în măsura în care confirmă un manual și prefigurează un examen. Sculptorul însuflețește materia inertă și o integrează destinului uman. Medicinistul o demolează savan și o restituie neantului, păstrând ea doar amintirea cu care va opera mâine pe un corp viu. Așa stând lucrurile, studentul nu se simte obligat să observe într totul recomandările pe care îi le faceți de la catedră, în mod repetat, de a respecta cadavrul pe care lucrează, obiectul inert prin care învață să opereze mâine pe corpul însuflețit. Dumneavoastră vă adresați, desigur, acelei golănim superbe, care niciodată nu lipsește dintre balici, adolescenți de abia ieșiți din pubertate, unii din ei veniți la medicină numai spre a-și încerca norocul, confruntați dintr-o dată cu o nuditate la catedră care avuseseră acces doar prin imaginație. Glumele lor, pe seama unuia sau altuia dintre sexe, nu au aerul că ar jigni pe cineva, de vreme ce acel cineva nu există. Ofensa afectează întotdeauna o entitate, ori cadavrele din sala de disecție sunt anonime. Eu, domnule profesor, mai cred și altceva. Se știe că glumele cele mai lăbărțate aparțin groparilor, iar pentru aceasta nu trebuie să ne gândim neapărat la cel ce scotea pe lopată craniului ioric. Râsul bălos, expresia desucheată, vocabularul indecent, interjecția pornografică sunt tot atâtea arme împotriva fricii, a acele spaime ancestrale pe care o inspiră contactul cu moartea, dar nu atât cu moartea în sine, cât cu moartea care degradează și urățește. Am asistat odată la desfumarea osemintelor unei bătrâne care mi era rudă apropiată. Omul din fundul gropii aduna oasele într-un sac și debita pe seama lor glume care m-au umplut de indignare. Știți însă care era culmea? Glumelor lui le răspundeau prin exclamații ticăloase, curioșii de pe margini, bărbați și femei, cuprinși de o veselie sinistră care de-abia putea să le domolească fiorii. Ei bine, eu cred că bancurile golanilor din sala de disecție sunt nu numai expresia nesimțirii sau a nevoii de emancipare, ci și un antidot subconștient asupra de frică sau, dacă vreți, de repulsie. Oasele din mâna groparilor sunt o materie deja degradată de natură, dar cadavrele de subisturiu se descompun treptat și devin hidoase prin însăși mâinile celor ce, în final, le vor părăsi ca pe niște lucruri netrebnice și poate că, tocmai de aceea, frica sau, dacă vreți, repulsia celor din urmă e mai mare decât a celor din tâi. Un mormânt își are o sfințenia a lui, masa de disecție nu are niciuna. În perimetrul ei nu există delic de profanare, dar după toate probabilitățile, straturilor obscure ale conștiinței nu li se poate sustrage sentimentul că maculez o anume sacralitate a omului. Să aibă cumva studentul și o vagă repulsie față de sine însuși? Am făcut această lungă introducere nu pentru a-mi scuza colegii de nepăsarea cu care ignoră îndendurile dumneavoastră și cu atât mai puțin ca să mă scuz pe mine însumi, ci ca să vă arăt contextul în care s-a petrecut strania întâmplare pe care vreau să vă povestesc. Mai întâi însă v-aș aminti de îngrijorarea mea pe care v-am mărturisit-o pe la începutul anului de studiu. E ușor să te hotărăși pentru medicină și să iei un examen de admitere, dar când te trezești tu, un biet călugăraș de la polovraj, în mijlocul a 400 de colegi, băieți și fete, care se uită ciudat ciuda la tine când îmbraci halatul alb peste dulama neagră, te întreb ce trebuie să faci pentru ca ei să te accepte ca pe unul de-ai lor, un coleg adică, iar tu să nu ai impresia că stai printre ei ca un purtător de samar în mijlocul turmei. Mi-ați recomandat atunci o dublă soluție pentru care vă sunt recunoscător, să-i domin prin știința de carte și să-mi apropii prin camaraderie. Întâiul prag și decisiv a fost coloviul de osteologie pe baza căruia urma să fim repartizați la mesele de disecție. M-am pregătit cu mare dârzenie și l-am luat cu nota maximă, ceea ce m-a făcut să simt în jurul în privirile respectuoase și admirative ale colegilor de an. E adevărat însă că succesul acesta mi-a pricinuit și unele necazuri de care mă resim și acum. V-am spus, mi se pare, că locuiesc într-o cameră cu chirie la o săsoaică bătrână și singură, repartizată acolo printr-o decizie a primăriei în favoarea studenților săraci. Frau Poldi a fost la început foarte fericită că odaia cu pricina, scoasă de sub rechiziție militară, e scutită de mirosul și murdăria lăsate de ostași pasageri ce se îndreptau spre frontul din Ungaria și ocupată de un student la medicină și iată ce student. S-a oferit ca în contul chiriei să-mi facă ea curățenia zilnică și mai mult mi-a dat acces la bucătărie unde aveam voie să-mi fac un ceai sau să-mi încălzesc laptele. Bătrâna mai mult nu era acasă decât era o vedeam foarte rar și din puținele noastre conversații am înțeles că are în oraș o prăvălioară că se îngrijește undeva de doi nepoți, că fiul ei se retrăsese către vezi cu trupele germane și că nora ei pierise fără urmă. În acest sfârșit de război, cu vremuri tulburi și praznice răsturnări sociale, s-a și din spatele frontului cată să se dea cât mai repede la fund și este știut că unele se soaice tinere, măritate sau nu, atunci când nu mor în violuri orgiastice, printre cisme și chipie, contractează la repezeală căsătorii formale cu români, își schimbă numele și dispar din perspectiva unor încolonări iminente. Lui frau Poldi nu-i puneam niciodată întrebări, căci e mai bine ca astfel de lucruri să nu le știi. Totul a mers bine până m-am împrietenit cu laborantul de la anatomie, căruia i-am fost recomandat tot prin bunăvoința dumneavoastră. Știți foarte bine că noi în anul întâi suntem foarte mulți și că foarte rar ne venea rândul să studiem oasele în laborator. Pentru câteva pachete de țigări, omul meu îmi umplea servieta cu cele de trebuință și așa se face că biata bătrână care crezuse că i-a intrat în casă un om al lui Dumnezeu, s-a trezit că în odaia închiriată apar și se înmulțesc, de pe o zi pe alta, niște oseminte pe care nu le bănuia a fi fost de urs. Mormăielile ei de nemulțumire nu au fost în stare să oprească proliferarea oșcioarelor metatarsiene. Un țipă de groază i-a pricinuit puțin mai târziu un splendid craniu omenesc albit în perhidrol, cu dantura întreagă și cu mandibula agățată de maxilar prin două discrete arcuri inoxidabile. Iar când după un alt răstim, frau Poldi a dat cu ochii de un borcan cu formol în care plutea o inimă întreagă, nu s-a mai putut abține de la a face scandal și am declara în româneasca ei sluçită că refuză să mai intre în cameră și că de acum curățenia mă privește. Aveam impresia chiar că începe să regrete. Rechiziția, murdăria lăsată de ostaș putea fi eliminată cu săpun și leșie, cioburile sticlelor de votcă puteau fi adunate cu fărașul, pe când de ceea ce aduceam eu nu se putea măcar atinge. Nu și-a mai voit nici ceinicul spurcat de mâinile mele ignobile, drep care mi-a interzis accesul la bucătărie. Respect haina dumitale, nu respect aia cultur. Asta a fost odaia nepoților mei, mi-a spus ea la urmă, cu sporită obidă, simțind că indignarea ei mă amuză. Da, frau Poldi, i-am răspuns eu, ținând în mână un coxal de toată frumusețea, dar când te gândești că aici, pe sprânceana supra cotiloidiană se inseră tendonul reflectat al dreptului anterior din quadriceps, nu sună interesant? E ca și cum aș vorbi limba lui Schiller. Astfel am acceptat sacrificiul de a laptele rece și de a nu mai sorbi un ceai fierbinte când veneam acasă degerat în schimbul stimei totale a colegilor mei de an. Rămânea acum să le câștigă prietenia, iar aceasta s-a întâmplat în sala de disecție, unde neaștepta cel puțin pentru o vreme un destin comun. E de necrezut cât de repede se deprind oamenii cu situațiile neobișnuite. Precum știți, nivelul sălii este cu doar două trepte mai jos decât acela al culoarului și la prima vedere din prag, spectacolul ei te izbește apocaliptic cu stârburile nude răsurnate pe mesele de tablă, ca niște sugrumați în așteptarea corbilor. În ce privește, eram cum pregătit sufletește din convolbirile mele cu laborantul. Omul acesta al dumneavoastră, cu nasul coroiat și surâs antipatic, mi s-a părut de la început un personaj straniu, nu numai prin aceea că își petrecea viața printre ciolane și crani omenești, ci și prin faptul că el era mai marele cadavrelor de disecție, stârvuri de vagabon și cercetori alcoolici, pe care nu le reclama nimeni, recoltate după spusele lui, de prin șanțuri de pe maidane sau, în cazuri mai speciale, din morga ospiciului de nebuni, de unde plecau cu măștile spasmelor finale și cu stigmatele gomelor sifilitice. El pretindea a cunoaște identitatea și biografia fiecăruia tăinuite în registrele de la subsol, amănunt pe care aveam să mi-l amintesc mai târziu, în momentul crucial al întâmplării pe care mi-am propus să vă povestesc. Cu nota maximă la coloviul de osteologie, fusesem repartizat la masa numărul 1, adică la cadavrul cel mai slab și mai ușor de dis din cele ce se aflau în sală. Am intrat primul și urmăream pe ceilalți cum se opresc o clipă la treapta de sus, cu zâmbetul înghețat, tineri optimiști devenind dintr-o dată alb ca varul, tinere radioase care mai simplu sfârșeau prin aleșina după primii doi pași în brațele preparatorilor, anume înșirați lângă ușă, obișnuiți cu un fenomen ce se repeta în fiecare generație. După numai două-trei săptămâni, aceiași oameni își treceau unii altora viermi recoltați cu penseta de pe țes sau își consumau liniștit sendișul printre mesele cu scursori fetide. Cei mai cabotini plecau spre casă cu halatul pe ei, îndeajuns de pătat cu grăsimi excrescente, vizibil de sub paltonul de scheiat anume cât despre mine îmi propusesem un singur țel, să continu să învăț și să nu păstrez doar pentru mine agonisita a nopților de studiu. În curând se știa în toată sala că la masa numărul 1, disecția este cu cel puțin două 3 zile în avans față de celelalte și că aceasta îi se datorează singularului student cu plete și dulamă care și iniția mai întâi colegii imediați în tainele anatomice ale perineului și membrelor inferioare. Atât de la cursul dumneavoastră cât și din spusele asistenților încă o bună disecție presupune nu numai o perfectă cunoaștere a manualului ci și un anume fler personal intuiția cu care te descurci în cazurile dificile o anume îndemânare și negrabă în a înlătura țesuturile de prisos fără a aleza sau distruge obiectivul urmărit căpătase în faima unui detectiv al universului anatomic în fiecare dimineață la masa mea să desfășura un adevărat pelerinaj al celor ce voiau să vadă cu un ceas mai devreme prin ce metodă pot degaja un nerv fără să-l secționezi sau poate fi urmărit un vas printre straturile musculare. Eram întotdeauna bucuros să dau o explicație, să fac o schiță și mai mult să răspund unor invitații de a mă deplasa la o altă masă și ai ajuta pe cei de acolo în potmoliți într-o dificultate oarecare. Toate acestea au instaurat între mine și colegii mei un dialog zilnic și au stat ornicit o camaraderie perpetuă în climatul căreia izbutisem să mă simt bine. Singurul lucru pe care îl suportam greu erau glumele impudice și gesturile obscene pe seama abieților morți, ca și cum aceștia n-ar fi fost îndeajuns de pedepsiți prin ciopârțirile savante ce lăsau din ei în final, un morman de zgârciuri negre și oase ferăstruite, gata să ia drumul crematorului. Repetate din generație în generație, ele se vădeau în flagrantă contradicție cu recomandările dumneavoastră de la catedră, care cel puțin mie mi se întipăriseră bine în minte. Domnilor colegi, auzeam în memorie, vă rog și vă respectați cadavrele. Materia aceasta inertă va ajută să cuceriți arta de a vindeca oameni vii. În fiecare din ele a locuit un suflet omenesc, fiecare ar putea să fie părintele, fratele sau sora unia dintre dumneavoastră. Se cunosc cazuri Vă rog și vă implor. Vorbele dumneavoastră, domnule profesor, le auzeam, pe ale lor mă făceam că nu le aud, deși cu vreo 3-4 ani mai bătrând decât media lor de vârstă, socoteam că nu am dreptul să o fac pe monitorul și să-i dădăcesc cu observații moralizatoare din potrivă, eram bucuros că prezența mea nu-i jenează și că mă socotesc deci un egal de-al lor adică un camarad. Acum puteți înțelege firescul cu care am acceptat rugămintea câtorva colegi de a ajuta să descopere glandele lui Bartolin mi-am întrerupt lucrul și m-am dus la masa lor, una dintre ultimele undeva către fundul sălii sub lumina ofilită a unui bec de tavan, acolo unde ajung cei ce de abia au trecut coloviul de osteologie cu nota 5 sau 6. Eșoaseră în de a descoperi glanda stângă iar acum nu mai îndrăzneau să o caute pe cea din dreapta. Nu m-am mirat știind că glandele acestea, mici și fragile, se alterează repede chiar într-un cadavru bine formalizat și că pierd în straturile învecinate. Eșecul colegilor l-am înțeles și mai bine după ce mi-am aruncat o privire asupra cadavrului. Era o femeie grasă, ca la 30 de ani, cu pielea întinsă peste pernițele adipoase și-mi imaginam cât de greu e să faci o disecție normală într-o asemenea aglomerare de țesuturi. Ipostaza ginecologică, obligatorie pentru disecția perineului, fusese asigurată prin două funii răpănoase legate cu un capă de glezne și cu celelalte de colțurile opuse ale mesei, în timp ce palmele zăceau răstignite în cuie pe două scândurele pentru disecția degetelor. De-abia atunci, uitându-mă la mâini, am băgat de seamă că acel cadavru prezenta o particularitate care îl deosebea de toate celelalte. Unghiile, lungi și fi rotunjite, aveau urme vizibile de lac și tot așa aveau cele de la picioare. Buzele, încă întregi în vecinătatea mușchilor circulari, își păstrau rujul aproape intact. Din părul capului nu mai rămăsese nimic, căci se lucra deja pe carota craniană, dar îngrijirea unghiilor și fardul presupuneau o pieptănătură pe potrivă. Ceea ce însemna că ființa afusese altceva decât un biet exemplar în lumea de clasaților. Cum va fi ajuns ea într-o sală de disecție? Nu mi-am mai pus și alte întrebări. Proba la care mi invitat era grea și aveam de gând să o trec. Mi-am așezat scaunul și am început să lucrez atent și cu multă grijă folosind sonda carnelată și bisturiul. Mă întâmpina riscul de a desprinde glanda odată cu țesuturile adipoase din jur și să o arunc fără să o fi observat, așa cum eram sigur că li se întâmplase colegilor cu cealaltă. Aceștia ședeau în spatele meu, în picioare, trăgând din țigări și vorbeau despre orice în afară de glandele lui Bartolin. Veniseră și alții de pe la alte mese, din curiozitate sau pentru divertisment, și e probabil că prezența noilor veniți a dat naștere unei discuții pe seama cadavrului, care, așa cum v-am spus, era cu totul neobișnuit printre celelalte. – Hăhă, a început unul, uită-te bă la ea și te convinge de ce a spus la că funcția creează organul. Cam pe aici se învârteau vorbele balicilor în jurul unui câmp anatomic presupus a fi fost augmentat de o fiziologie excesivă. Până la urmă s-a găsit unul care să rângească bălos. Eu cred că am văzut-o. Nu se poate să nu fi văzut uh, asta, că făcea trotuarul pe lângă Römi și Kaiser. Să fiu al dracului dacă nu fi. fia. Ceilalți s-au glizit asupra ei și îl întrebau dacă nu cumva chiar el... Uh, Conversația devenea odioasă. Firește auzeam totul, dar vorbele îmi zburau pe lângă ureche fără să izbutească, să-mi distragă atenția de la lucrul meu. Mă obișnuisem cu ele, nu le acordam nicio importanță și aceasta pentru motivele pe care vi le-am spus. Când am sprăvit și le-am arătat glanda pe care de-abia izbutisem să o izolez, ei au redevenit serioși, mi-au ascultat explicațiile și au tras schițele în caiete și mi-au mulțumit colegial. Mi-am continuat lucrul pe care îl întrerupsesem la masa mea și nu m-am gândit câtuși de puțin la ceea ce lăsasem în urmă. Nu m-am gândit nici în restul zilei, nici la orele de curs și nici în drum spre casă. Seara mi-am petrecut-o ca de obicei studiind. Tot ca de obicei m-am culcat târziu după miezul nopții și nu știu când și cum m-am trezit într-o imensă sală de bal luminată de candelabre scumpe în care se dansa. Erau multe pereche angajate în valsul acela, bărbați în frac și femei în toalete de gală, rotindu-și splendorile pe parchetul galben ca lămâia și multiplicându-se în largi oglinzi de cristal, vri printre coloane de albastru. Era una dintre acele priveliști pe care le oferă filmele de epocă vieneză. Eu ședeam singur în spațiul barului, adică în spatele mesei pe care se servesc de obicei băuturile și priveam fascinat. Trebuie să vă spun că în adolescență am fost un foarte bun dansator și aceasta datorită sorei mele celei mari care era impecabilă. Sunt ani de când nu mai dansez, dar nu m-a părăsit plăcerea de a-i vedea pe alții făcând-o. Eram eu însum fericit de fericirea acelei dulci beții de cântec și foșniri. La un moment dat, din mulțimea celor ce dansau, s-a desprins o femeie. Parcă mă văzuse anume și se îndrepta către mine. Era tânără, o rochie de catifea albastră lungă până în pământ cu trenă. Probabil că din pricina rochiei părea că nu merge, ci lunecă pe parchet ca o prezență imponderabilă. S-a oprit în fața mea și mă privea drept în ochi ca pe cineva cunoscut, în timp ce eu, devenit deodată confuz, zâmbeam de circumstanță, fără să mă hotără să o întreb sau să-i spun ceva, ca atunci când vrei să eviți o gafă. Eu sunt femeia pe care ai disecat-o, ieri a rupt iată cerea și am venit să-ți spun că nu trebuie să crezi nimic din cele ce au spus colegii dumitale despre mine. Să știi că n-am fost femeie de stradă, așa să știi. Îi vezi? Sunt ai mei. Abia atunci am băgat de seamă că femeia ținea de mână într-o parte și alta doi copii frumoși cu părul în cârlionți. Apoi, îndepărtându-se, a pierit printre dansatori am sărit din așternut, gemând, terifiat. Am aprins lumina, am cercetat împrejur și numai atunci am priceput oroarea de care era cuprinsă frau poldi, ori de câte ori da cu ochii de stranile le arătări din odaia mea. Mi se părea că oasele se mișcă și se freacă unele de altele. Atunci am văzut că un cranu poate să râdă de mine, inima aprinsese să pulseze în borcanul cu formol, toate mi-aduceau aminte că fuseseră cândva mădulare ale unor oameni vii și zadarnic Căutam printre ele pe femeia de care tocmai mă despărțisem. Doamne, îmi ziceam, ce-a fost asta? Totul îmi a atât de puternic încât aveam impresia că acum visez, că totul din prejurul meu este ireal și că eu sunt prada unui coșmar. M-aș fi îmbrăcat să ies în oraș, să mă plim, să respir aer proaspăt, să-mi revin, dar știam că războiul încă nu s-a isprăvit și că străzile sunt patrulate. M-am limitat la incantațiile unui paraclis și, firește, n-am mai dormit până la ziua. Primul gând mi-a fost să vin la dumneavoastră, domnule profesor, după ora de curs și să vă povestesc ce mi s-a întâmplat, dar m-a reținut teama ca nu cumva istorii sida mea să fie un prilej de a-mi turna colegii. Am hotărât să mi-am în confesiunea până la sfârșitul trimestrului, dar aceasta nu-mi făgăduia că am să mă și liniștesc. Evident, aveam grave mustrări de conștiință. Ar fi fost de datoria mea să-i pun la punct pe colegii nesăbuiți, să le fac observație, să-i dojănesc, să le retez pofta de a mai face glume, indecente pe seama unui biet cadavru, lor, cei ce mă chemaseră să-i ajut într-o problemă de știință, nu să mă oblige să le ascult grosolăniile. Aș fi putut invoca autoritatea îndemnurilor dumneavoastră dar respecta cadavrele pe care lucrăm și cred că aceasta ar fi fost de ajuns, deoarece studenții, vă spun eu, domnule profesor, vă stimează și vă iubesc. Dar eu nu reacționasem în niciun fel, mă făcusem că nu aud nimic din cele ce se spuneau despre femeia cu buzele și unghiile vopsite. Toată ziua m-am frământat, nici în zilele următoare nu mi-am putut veni în fire. Intram în sala de disecție ca un vinovat pe urmele crimei și evitam să arunc măcar o privire spre masa din fund, de unde mă teroriza amintirea unei mame ultragiate. Colegii își vedeau de lucru și de glumele lor, nestingheriți de gânduri. Să le istorisesc întâmplarea, să încerc să mișc în ei un proces de conștiință, un început de mustrare, dar oare eram eu sigur că aș fi făcut-o de dragul morților și nu de dragul propriei mele conștiințe? Și apoi, cui era să mă adresez? Cei ce glumițeră pe seama femeii împreună cu cel ce profesase odioasa calomnie, șezuseră în spatele meu, veniți de pe la alte mese. Nu-i văzusem, nu legasem cu ei nicio conversație și cred că, la sfârșit, îmi ascultase reexplicațiile cu gâturile întinse peste umelii mei. Să presupunem însă că i-aș fi recunoscut. Aveam eu o cât de mică certitudine că nu mă expuneam ridicolului? Trebuie să vă spun că eu nu cred în vise. Nu cred, adică, în pretinsele lor mesaje sau semnificații, nu mă căznesc să le țin minte și cu atât mai puțin să le tâlcuiesc. E o mărturisire pe care le-aș fi făcut-o și lor, colegilor mei, cu toată sinceritatea, dacă m-ar fi întrebat. Și atunci, ce efect ar fi putut avea mustrările mele în virtutea unui fenomen atât de labil în care eu însumi nu cred? Până la urmă, pentru propria mea liniște, m-am hotărât pentru ceea ce face maică mea ori de câte ori simte că e prea târziu să se mai împace cu cineva pe care l-a supărat. Îmi numele moartei și nu-l puteam obține decât de la laborant. Acesta, binevoitor ca întotdeauna, a căutat în registru și mi l-a dat pe un petec de hârtie. Cu acel petec de hârtie și cu puținii mei bani, m-am dus la eromonahul Anatolie și l am rugat să cuprindă și numele acela în pravila lui zilnică de la proscomidiar, pe atâta vreme cât crede el că merită suma de bani. Ei bine, domnule profesor, nici cu aceasta nu mi-am recapătat pacea. În cucetul meu se răsucea sfrederul unei proaspete amintiri. Îl rugasem pe laborant să-mi dea numai numele mic al moartei, adică pe cel de botez, fără niciun fel de date sau amănunte biografice. Mai mult, mă ținusem lângă ușă, departe de biroul lui, fa pe care mi s-a părut că el îl apreciază după cuviință, dată fiind prezumția că registrele lui sunt secrete și că din fiecare filă nu trebuie să ajungă pe masa de disecție decât un cadavru anonim, așa cum e scos din uriașa baie de formol. Dar mie îmi era acum din ce în ce mai limpede că nu din respect pentru secretul registrelor îl rugasem, da, și cerusem chiar cu insistență să nu-mi spună nimic altceva decât numele simplu, ci din teama ca nu cumva datele biografice să confirme ceva, chiar cât de cât, din cele ce se spuseseră despre femeia cu buzele și unghiile vopsite. În sinea mea de taină exista un spațiu disponibil pentru asemenea prezumție. Numai într-un târziu m-am gândit că pe bucățica aceea de hârtie n-ar fi trebuit scris numele bietei femei ci propriul meu nume. Și când mă gândesc, domnule profesor, că eu care nu cred în vise, port pe suflet această povară în urma unui vis, ceea ce mi-ai povestit, dumneata, iubite coleg, este interesant. E cât se poate de interesant. Numai că acela nu a fost un vis. Dar, domnule profesor, vă rog să mă credeți. Te cred, te cred. Dar a dumitale de mai târziu ai scăpa din vedere un amănunt. Anum, anume că o daia pe care ți-a închiriat-o bătrâna săsoaică fusese camera nepoților ei.